Második fejezet. 7 óra 30 perc. Bósztár kisé ügyetlenül kanyarodott fekete Toyota runner-jével 24 órán át nyitva tartó Main Street-i felé, a jobb hátsó kerék nekiütközött a járdaszegénynek, a jármű erősen megugrott, és a baloldali első ülésen helyet foglaló Cassie Winthrop bevert a feje bóbját a tetőbe. Nem sérült ugyan meg, de a heves rászkódás váratlanul érte. Még szerencső, hogy becsatolta magát. Jézusom, kiáltott fel méltatlankodva, hol szerezted a jogosítványodat, versenyző? Nagyon vicces, állapította meg fancsali képerbú. Maradjunk annyiban, hogy kicsit élesen vettem a kanyart, jó? Ha mással vagy elfoglalva, engedned kellett volna, hogy én vezessek, jegyezte meg Cassie. Bó áthajtotta kavicsal felszólt parkolón és szabad helyet találva, büfé bejáratával szemközt állította le a kocsit. Honnan tudod, hogy mással vagyok elfoglalva? kérdezte, miközben behúzta a kéziféket és leállította a motort. Ha együtt él valakivel az ember, azt előbb-utóbb kiismeri, válaszolta Kessi, kikapcsolva a biztonságjövet és kiszállva a kocsiból. Pláne, ha már el is jegyezte magát vele. Bó is kiszáll, de megcsúszhatott egy kavicson, mert elveszítette az egyensúlyát, kénytelen volt a terepjáró ajtajába kapaszkodni, hogy elne essen. Nem szeretném, ha vitatkoznál, jelentette ki határozottan, bó újabb figyelmetlenségét tapasztalva, Keszi. Reggeli után én vezetek. Nagyon jól tudok vezetni, morogta mérgesen bó. Becsapta a kocsi ajtaját, bekapcsolta a központi zárat, és utolérve Kesszit együtt mentek a bejárat felé. Hát persze, ahogy borotválkozni is, válaszolta a lány. Bó arcán több kis tapasz volt, amely a borotválkozás közben ejtett apró sérüléseket leplezte. Na és kávét tölteni, emlékeztette keszi a fiút, hogy nem csak az arcát fagdosta össze, de az egyik kávés is elejtette és eltörte. Hát lehet, hogy kicsit elkalandozom, ismerte el ha vonakodva is a tényt. Bo és Kessy nyolc hónapja lakott együtt, mindketten 21 évesek voltak és végzősök, akár csak Pitt. Első év óta ismerték egymást, de hosszú ideig meg sem próbáltak együtt járni, mert mindkettő biztos volt abban, hogy a másiknak van valakie. Amikor Pitt a közös barátjuk, aki egy ideig udvarolgatott Kessinek, végre összehozta őket, elemi erővel vágott belőjük a felismerés, hogy egymásnak vannak teremtve. A legtöbb ismerősük azt állította, úgy hasonlítanak egymásról, hogy akár testvérek is lehetnének. Mindkettőjüknek erős sötétbarna haja volt, bársonyos, barna bőre és csodálatosan tisztán csillogó kékszeme. A sportot is egyaránt szerették, és gyakran együtt jártak mozogni. Néhányan azzal ugratták őket, hogy olyanok, mint Ken és Barbie csak éppen barna változatban. – Tényleg arra számítasz, hogy Nightake visszahívnak? – kérdezte Kesszi, miközben Bó kinyitotta előtt az ajtót. – Arra gondolok, hogy Csíper a világ egyik legnagyobb szoftvergyártó cége. Félek, hogy óriási csalódás ér, és nagy reményeket fűzöl hozzájuk. Egészen biztosan vissza fognak hívni, válaszolta maga biztosan Bó, és követte Keszit az étterembe. Az életrajz után, amit küldtem nekik, bármelyik pillanatban várhatom a jelentkezésüket. Szétnyitotta Karutti zakóját, és megmutatta a belső zsebébe rakott rádiótelefont. Bó nem véletlenül volt olyan elegáns, törődött azzal, hogy mindig rendes öltözékben kezdje a napot. Hitta abban, hogy akinek sikeres a megjelenése, annak előbb-utóbb társához szegődik a szerencse. Szerencsére a szülei megengedhették maguknak, hogy rúlászkodásának a költségeit fedezzék. Bó emellett az egyetemen keményen dolgozott, szorgalmasan tanult, kiváló eredményt ért el, önbizalmának megvolt a biztos alapja. Hé! kiáltott oda nekik az egyik ablak melletti boxból Pitt Ide! Keszi visszaintett és rögtön indult, hogy átverekedje magát a tömegen a büféje, amit sokan csak a barátságos, bár nem túl hízelgő koszos kanál néven emlegettek, népszerű volt az egyetemisták körében, különösen a reggeli délelőtti órákban tartózkodott benne sok vendég. Bó is észrevette a barátjukat, és feléje indult. Volt valami gondotok a tévével vagy a rádióval tegnap este? Kérdezte izgatottan Pitt meg se várva a köszönésüket. Bekapcsoltatok valamit negyed tizenegy körül? Keszi eltúlzott nem tetszéssel, csak a fejét rázta. Másoktól eltérően közölte megjátszott felsőbbrendűséggel Bó, mi esténként tanulni szoktunk. Pitt nem fárasztotta magát, hogy vitatkozzon. Csiká szalvétájával, amit Bóra és Kesszire várva idegesen gyűrögetett, Lazár rávert a homlokára. Akkor, hogy nektek is legyen sejtésedtek róla, hogy mi történt a való életben, közlöm veletek, hogy tegnap este negyed tizenegy tájban város szerte egy halom és rádió adta be egyszerre a kulcsot, mondta. Köztük az enyém is. Egyesek arra gyanakodnak, hogy valamelyik hülye fizikus szórakozott, és ha nem látnátok rajtam, azt is elárulom, hogy alig látok a pipától. Szép lett volna az egész országra kiterjedt válaszolta Bú. Egy hét televízió nélkül is a lakosság intelligencia hányadosa az egekbe szárnyal. Narancs levet mindenkinek? kérdezte a pillantását körbehordozva rajtuk Marjorie a pincérnő, és választ sem várva mindhármuknak töltött, semmi szokatlan nem volt ebben, ez is a reggeli rituálé megszokott részét alkotta. Aztán Marjorie felvette a rendelést, és gyorsan pergő görög szavakkal a családneve Stefanopoulos volt, továbbította a pult mögött álló két szalkásnak. Mielőtt csöndben a narancsebüket kortyolgatták, Bó rádió telefonja jól hallhatóan csilingelni kezdett a méretre szabott zakó belső zsebében. Sietségében, hogy előkapja, a fiú a könyökével véletlenül felborította a poharát, és Pittnek gyorsan arrébb kellett húzódnia, nehogy a narancslé az ölébe ömöljön. Cassie rosszal csóválta a fejét, egy marék papírzsebkendőt kapott elő, és felitatta az italt. Hogy Pit is értse, miről van szó, dühösen az égnek emelte a tekintetét, és beszámolt, hogy a barátja ébredés óta egyik hülyeséget a másik után csinálja. Buharcál közben sugárzott, hiszen a telefon álmai beteljesülését jelentette. Rendi Night vállalatától keresték. Hogy kesz is pontosan tudja, miről van szó, a mikrofont a tenyerével letakarva halkan odasukta. Chipner. A lány Bólintott és elmesélte pete hogy Bó nagy fába vágta a fejszét, a szoftvergyártók pápájánál próbál meg elhelyezkedni. Örömmel részt veszek a meghallgatáson, mondta a telefonban nem kis önbizalommal, nyugodtan Bó. Valójában komoly megtiszteltetés számomra. Kész vagyok abban a pillanatban indulni, amikor Mr. Knight óhajtja. Ahogy a kísérő levelemben is írtam, a jövő hónapban fejezem be az egyetemet, és azonnal munkába állhatok. Igen, perspektivikusan bármikor perspektívikusan bukott ki a szó önkéntelenül is kesziből, és alaposan vigyáznia kellett, hogy a nevetéstől kinek öpje a narancslevet. Hát igen, állapította meg Pit is, honnan szedi ezeket a szavakat, egészen másképpen beszél, mint az a bú, akit én ismerek. Bó türelmetlenül csendre intette őket, és a nagyobb nyomaték kedvért figyelmeztetően rájuk villantotta a tekintetét. Így igaz, folytatta a beszélgetést, amire igazán vágyom, eszenciáját tekintve egyfajta személyi asszisztensi munka Mr. Knight mellett. Eszenciáját tekintve kérdezte Kessy, és komoly erőfeszítésébe került, hogy elfogytsa kirobbanó nevetését. Nekem különösen az angolosra hangszerelt kiejtést tetszik, jegyezte meg Pitt. Mi volna, ott hagynál számítógépeket, és inkább a színpadot választaná? Remek színész a drágán, felelt a lány, és a vállára könyökölve csiklandozni kezdte Bó fülét. Ébredés óta egyfolytában a balfácánt alakítja. Bó kisé oldalra fordult, és idegesen lesöpörte magáról Cassie kezét. Igen, valóban remek volna, mondta a készülékbe, megteszem a szükséges lépéseket, hogy időben ott leessek. Kérem, mondja meg Mr. Knightnak, hogy felvillanyozva várom a személyes találkozást. Felvillanyozva? kérdezte Pete, és a szemét forgatva kinyújtott mutatójával nyakára bökött. Bó kikapcsolta a készüléket, rákattintotta a tetejét, és dühös pillantást vetett Kesszire és Pítre. Ti aztán tudjátok, mikor kezdjetek előkörködni. Valószínűleg ez volt életem eddigi legfontosabb telefonbeszélgetése, ti pedig egyfolytában hülyéskedtetek, mondta dühösen. Ökörködni. Ez már sokkal jobban emlékeztet engem arra Bóra, akit ismerek, jegyezte meg Kesszi. Igen, csak azt tudnám, ki volt az a másik fickó, aki az előbb telefonált, kontrázott Pit. Az a fickó, aki júniustól a csipnőrnel fog dolgozni, jelentette ki Bó. Erre a szavamat adom. Utána meg ki tudja. Ez alatt, kis haver, további négy évet fogsz elvesztegetni az orvosi egyetemen. Mit jó kedven felnevetett. Időt vesztegetni az orvosi egyetemen? kérdezte. Érdekes, bár meglehetősen agybeteg megfogalmazás. Kesziel közben közelebb húzódott Bóhoz, és elmélyülten rákcsálni kezdte a főcímpáját, a fiú azonban eltolta magától és zavartan rászólt. Hagy már, Kesz! Professzorok is vannak itt, akiket ismerek, és szükségem lehet rá, hogy ajánlólevelet írjanak. Hát már ennyire merev, figyelmeztett a lány, csak azért ugratunk, mert teljesen lázba jöttél, hogy őszinte legyek, nagyon büszke vagyok rád, hogy visszaívtak a csipnörtől. Nem akármi, biztosan rengetegen jelentkeznek hozzájuk. Várd ki, amíg Randy Knight tényleg munkát ajánl, válaszolta Bó. Az volna csak a főnyeremény. A pasas milliárdokat ér, és aki mellette dolgozik, az megfogta az Isten lábát. Nincs tartja is, ami ki nem köpi a tüdejét, mondta elkomorulva a lány. Nyilván megköveteli, hogy az emberei évi 14 hónapot, hetente 8 napot, és naponta legalább 25 órát dolgozzanak. Nem sok időnk marad majd egymásra, különösen, ha én itt fogok tanítani. Jobb erősen kezdeni, hogy aztán simában folytathassa az ember, igyekezett megnyugtatni bó. Azért csinálom, hogy utána tényleg élvezni tudjuk az életet. Pita mutatójával megint csak úgy tett, mintha nyakon szúrná magát, és meg is kérte őket, hogy émeitő romantikus nyavajgással ne vegyék el az étvágyát. Miután megkapták a reggeliüket, mindhárman siet vettek, önkéntelenül is az óráikra pillantva. Egyiküknek sem volt már sok ideje. Kinek van kedve este moziba menni? kérdezte Keszti már a kávéját szürcsölgetve. Vizsgázom, és úgy döntöttem, utána jár egy kis pihenés. Passz, válaszolta Bó, néhány napon belül be kell adnom egy dolgozatot. Hátrafordult, és megpróbálta elkapni Marjorie tekintetét, hogy jelezze, hozhatja a számlát. És te? kérdezte Pittől, Keszi. Sajnálom, dupla műszakom lesz a kórházban. Hát, Jennifer, őt is felhívhatnám? Csak rajtad áll, válaszolta Pitt. Jobban teszed azonban, ha rám nem hivatkozol. Éppen ott tartunk, hogy befejezzük. Sajnálom, mondta Keszi, és őszintén úgy is gondolta. Úgy tűn nagyon összeilletek. Én is azt hittem, mondta a fiú. Sajnos talált valakit, aki úgy látszik jobban megfelel az ízlésének. Cassie és Pete egy pillanatra összenéztek, aztán zavartan a Dejavi bizonytalan érzésével elfordította a fejét. Bó megkapta és kirakta maga elé az asztalra a számlát, bár mindhárman különböző matematikai kurzusokat is végezték, legalább öt percbe telt, amíg ki tudták számolni, hogy az illendőség megkövetelte boravalóval megfejelt összeg hogyan is oszlik meg hármójuk között. Elvigyünk a kórházba, kérdezte Bó, miután a bonyolult feladat megoldása után kiértek a kellemes reggeli napsütésbe. Lehet, válaszolta közömbösen Pit, Pitt, elromlott a kedve, mert még mindig szerette Kesszit, bár a lány egyenesen megmondta, hogy a kapcsolatuknak vége, semmire ne számítson, és boráadásul a legjobb barátja volt. Elemi iskoláskoruk óta ismerték egymást. Pitt néhány lépéssel lemaradva követte barátait a terepjáróhoz. Először önkéntelenül is meg akarta kerülni a kocsit, hogy az ajtót kinyitva segítsen beszállni Kesszinek, de aztán gyorsan letett róla, mert nem akart majmot csinálni magából, és a lány sem szerette volna kényelmetlen helyzetbe hozni. Inkább követte Bót, és éppen be akart mászni a vezető mögötti hátsülésre, amikor megérezte a vállán a barátja kezét. Visszanézett, és komor, szavak nélkül is figyelmeztető tekintetre számított, de Bó mereven a földre szögezte a pillantását. Ez meg mi az ördög lehet? kérdezte. Pét követte a tekintetét, és a vezető felőri ajtó előtt a porba süllyedve különös, az ezüst egy dollároséval azonos méretű kerek fekete tárgyat vett észre. Az ismeretlen holmi teteje domború volt, a színe fekete, és a fény úgy esett rá, hogy első ránézésre nehéz lett volna megállapítani, hogy féme, avagy kő. Erre léphettem rá, amikor kiszálltam a kocsiból, állapította meg Bó. A fura tárgy körül tisztán ki lehetett venni a cipőtalpa rovátkáinak lenyomatát. Csodálkoztam is, hogy mind csúszhattam meg. Gondolod, hogy a kocsi aljáról esetleg Kérdezte a járművekhez, csak keveset konyító Bó. Elég fura külseje van, állapította meg Bó, lehajolt és a tenyere élével lesöpörte a homokot a félig eltemetett tárgyról. Ezzel szabaddá vált a különös holmi pereme is, s rajta nyolc apró, egymástól egyenlő távolságra lévő kitüremkedés. Gyertek már, kiáltott ki türelmetlenül a két fiúnak a kocsiból keszi, iskolai gyakorlatom lesz, ha sokáig húzzátok az időt, a végén elkések. Egy pillanat, szólt vissza Bó és rögtön meg is kérdezte Pittet. Van fogalmad arról, mi lehet? Nincs, vallotta be a barátja. Nézzük, beindul a kocsid. Biztos, hogy nem abból esett ki, te fafej. a hüvelyk és mutatója közé fogva megpróbálta fölemelni a tárgyat, de az ellenállt a feszítésnek és nem akart elválni a talajtól. Olyan, mint a sétapálca gombjának a teteje. Mindkét kezével gyorsan félresöpörte a holmi körül a talajt, és végre sikerült elkülöníteni a fura holmit. Szó sem volt a sétapálca gombról. A tárgy másik oldala sima volt, azon feküdt. Ahol a legvastagabbnak látszott, ott körülbelül egy centiméter magas lehetett. A méretéhez képest jó nehéz, állapította meg Bó. Pitt kezébe tette, aki méregette egy darabig, aztán hosszú, csodálkozó fügy kíséretében visszaadta. Miből lehet? kérdezte. Úgy tűnik ólomból. Bó a hüvelykúlya körmével meg akarta karcolni a tárgyat, de nem sikerült. Mégsem ólom. Esküszöm ez annál is nehezebb. Olyan, mint azok a fekete kövek, amiket néha strandon lehet találni, mondta Pitt. Tudod azok a kavicsok, amiket évszázadokon át görgettek, csiszoltak a hullámok. Bó a hüvelyk és mutatója közé fogva a tárgyat, olyan mozdulatot tett, mintha el akarná hajtani. Olyan jó lapos, hogy legalább húszor meg lehetne ugrasztani a vizen. Frászt ellenkezett Pitt, amilyen nehéz legfeljebb kettőt kacsázna, aztán elsüllyedne. Fogadjunk öt dolcsiba, hogy legalább tizet tudok ugratni vele, ajánlotta Bó. Rendben! Ajaj, gyorsan eldobta a tárgyat, ami újból esült félig a homokba, és a bal kezével elkapta a jobbját. Mi a baj? kérdezte tőle értetlenül, Pitt. Megszúrt ez a hülyesség, válaszolta dühösen Bó. megszorította a mutatóját, aminek a végén meg is jelent egy vércsepp. Szentséges Isten adta megkönnyebbülten az ilyetet, Pitt, halálos sebet kaptál. Menj a fenébe, Henderson vágott vissza fintorogva bú, ez tényleg fáj, mintha darás csípett volna belém, az egész karomban éreztem. Garantáltan számíthatsz egy jó kis sepsisre, rejezte meg még mindig gúnyos hangon Pit. Az mi? érdeklődött idegesen Bó. Túl hosszú volna elmagyarázni úgy, hogy értse is, Mr. Hippohonder, egyébként is csak hülyéskedtem. Bó lehajolt és újból kezébe vette a fekete holmit. Óvatosan körbesimította az ujjával a peremét, de semmit nem talált rajta, amitől a szúrás származhatott volna. Induljunk már, Bó, mondta újból, ezúttal már tényleg mérgesen keszi. Mennem kell, mit vacakoltok ennyit Jól van, már is nyugtatta a lánybó. Pitre nézett és vállat vont. Pit lehajolt és ugyanolyan apró, éles üvegszilánkot emelt föl. Nem lehet, hogy ezt túrt? megkérdezte? De, válaszolta Bó, elég valószínűtlennek tartotta a dolgot, de hiába törte a fejét, más elfogadható magyarázat nem jutott az eszébe. Meggyőzte tehát magát róla, hogy a szilánk fúródott az ujjába. Bú! szólt összeszorított szája, végképp felhődve a kocsiból keszi. Fiú megpördült, bevágodott a volám mögé, és önkéntelen mozdulattal a zakolya zsebébe sűlyeztette a fekete tárgyat. Pít is beszállt a hátsülésre. Egészen biztos, hogy elfogok késni, dühöngött Kessy miközben elindultak. Mikor kaptál utoljára te tanuszoltást? kérdezte Pitt könnyen hangon a hátsülésről a barátját. Nagyjából másfél kilométernyire koszta büféjétől, a szellest család szokásos a reggelindulás előtti zűrzavaros perceit élte. A tágas családi kocsi motorja már halkan zúgott, hála Jonathannek, aki várakozva jut a volán mögött. Nancy az édesanyja még a ház ajtajában állt. Sima, de elegáns kosztümöt viselt, ami tökéletesen illett a helyi gyógyszergyár kutatóvírus kutatójához. Alacsony termetű nő volt, a 160 centit sem érte el, meduzáira emlékeztető erősszálú hajjal. Gyere már, drágám, kiáltott a férjének eugene aki még a konyhában állt és a helyi lap ismerős riporterével beszélgetett telefonon. Miközben az mondott valamit, a kezét fölemelve jelezte, hogy egy pillanat, befejezés tényleg megy. Enzi türelmetlenül toporogva figyelte húsz éve szeretett párját. Eugene pontosan annak látszott, aki volt, az egyetem fizika professzorának. A felesége hiába erőködött képtelen volt leszoktatni kopot, kifényesedett öltönyéről, világos kék ingéről és kötött nyakkendőjéről. Egyszer még arra is rászánta magát, hogy vegyen neki néhány új öltöny, de azok használatlanul lógtak a gardróbban. Igaz, Eugene öltözködésének semmilyen szerepe nem volt abban, hogy Nancy hozzá kötötte az életét. A középiskolában találkoztak, és a lány menthetetlenül szerelmes lett a jóképű, talpra esett, természetes humorral megáldott fiúba. Megfordult és elgondolkozva a fiát figyelte, akiben egyaránt fölfedezhette önmaga és férje vonásait. Korábban, amikor megkérdezte tőle, mit csinálnak előze este, tímnél mindig kicsit zavarba jött. Bizonytalan válaszai aggasztották Nancy-t, nagyon jól tudta, micsoda nyomásnak vannak kitéve a tizenévesek, mennyi nehézséggel kell megbirkózniuk. Isten bizony árt, mondta Eugene a telefonba, elég hangosan, hogy Nancy is biztosan hallja, ilyen erejű rádióhullámok nem származhattak a fizika tanszék egyetlen laboratóriumából sem. Azt tanácsolom, hogy a környéken működő rádióknál nézzét. Az egyetemim kívül még kettő van. Lehet, hogy náluk hülyéskedett valaki. Nem tudom, csupán feltételezem. Nenzi türelmetlenül, bár együttérzéssel figyelte a férjét. Tudta, hogy senkit sem tud elutasítani, de ha nem fejezi be sürgősen a beszélgetést, mindhárman el fognak késni. A mutatóját figyelmeztetően felemelve, és a szavakat némán csupán az ajkával formálva odaszólt. Egy perc. Miután Ujjin bólintott, megfordult és a kocsihoz ment. – Ma reggel vezethetek végre? – kérdezte Jonathan. – Nem hiszem, hogy ez lenne a legmegfelelőbb alkalom – válaszolta Nancy. – Már is késésben vagyunk. – Húzódja arébb. Jonathan elégedetlenül felmordult. – Soha nem hiszitek el, hogy képes vagyok bármire. – Ez nem igaz – utasította el a szemrehányás Nancy. – Az viszont igen, hogy nem engedlek olyankor vezetni, amikor sietnünk kell. Az asszony becsúszott a volám mögé. – Hol van már az apa? – kérdezte Jonathan. Árteábottal beszélget, Nancy az órájára pillantott, és látva mennyi az idő, idegesen megnyomta a kürtöt. Eugene egy-két másodperc múlva fel is bukkant. Bezárta maga mögött az ajtót, fürgén a kocsihoz sietett, és beugrott a hátsőülésre. Nancy vagy gyorsan kifarult az útestre, és elindult első úti céljuk Jonathan iskolája felé. Ne haragudjatok, hogy feltartottalak beneteket. törte meg a csöndet Eugene, miután már jókora utat maguk mögött hagytak. Furcsa dolog történt tegnap este. Egy csomó tévé, rádió, de még a garázsajtó motor is tönkrement az egyetem körzetében. Ti nem tapasztaltatok semmit, Jonathan? Nem kapcsoltátok be timmel a rádiót vagy a tévét negyed tizenegy körül? Ha jól tudom, epültönék, éppen felé laknak. Mi? kérdezte indokolatlanul gyorsan és hangosan Jonathan. Nem, dehogy, olvastunk. Igen, olvastunk. Nancy a szemes sarkával a fiára pillantott, és önkéntelenül azon töprengett, hogy mit csinálhatott valójában a gyerek. Hó! Kiáltott fel Jesse Kemper, ha nehezen is, de sikerült megakadályozni, hogy az automatából vett még gőzölgő kávé az ölébe löttyenjen, miközben Vince Garbon, a társa, a gázba jó erősen beletaposva, az elektronikai cikkekkel foglalkozó Pearson nagykereskedés raktára felé irányította a kocsiukat. Jesse az 50-es évek közepén jár, de még mindig karcsú, kisportolt volt. Akik nem tudták pontosan hány éves, legfeljebb, ha 40-nek gondolták, Vonzó megjelenéséhez elengedhetetlenül hozzátartozott dús bajusza, amely sikerrel ellensúlyozta hajának már észrevehető ritkulását. Jesse a városi rendőrség hadnagya volt, és minden kollégája szerette. Ő volt az egyetlen néger a testületnél, de a vele szerzett kedvező tapasztalatokon felbátorodva a városi vezetés úgy döntött, hogy több négert is felvesz, hadd kerüljön összhangba a rendőrség összetétele a város lakosságáival. Vince megkerült a raktárt és jelzés nélküli autójukat a bejárat előtt álló járorkocsi mellett fékezte le. Na erre kíváncsi vagyok, jegyezte meg Jesse, kiszállva a sofőr mellett ülésről. Kávészünetükről tértek éppen vissza Vince-el, amikor a bekapcsolva hagyott rádión közölték, hogy az egyik járőr betörésen értetetten Eddie howard a kis stílű Edit olyan jól ismerték már a rendőrök, hogy szinte a barátjuknak számított. Jesse és Vince a raktárval éppen megtorpant, és miközben jobbról a padlótól a mennyezeti érő polcrendszer mögül érkező hangokat hallgatták, vártak egy kicsit, had alkalmazkodjon a szemük a benti sötéthez. Miután hozzászoktak, megkerülték a sarkot, és két, lazán a falat támasztó egyenruhás rendőrbe ütköztek. Nem messze tőlük a sarokba szorítva ott kucorgott Eddie Howard is. Közvetlenül előtte jókora fekete-fehér foltos pitbull állt, lábait a betonpadlóhoz szövegelve, és rezzenéstelen fekete szemét egy pillanatra se vette le Eddiről. Kemper, hála Istennek, kiáltott örömmel Eddie, beszélt közben még véletlenül sem moccanva. Szóljon már, hogy vigyék innen ezt a fenevadat. Jesse az egyenruhás rendőrökre pillantott. Értesítettük a tulajt, már el is indult, mondta az egyik. Normális körülmények között csak kilenckor nyitnak. nagy fejbólintással nyugtázta a jelentést, majd visszafordult Eddiehez. Mióta kucarogsz szott? Egész kibaszott éjszaka, válaszolta a tolvaj. Meg sem mertem moccanni. Hogyan jutottál be? Érdeklődött tovább nyugodtan Jesszi. Csak úgy, besétáltam, mondta Edi. A közelben kószáltam, amikor az ajtó hirtelen magától kinyílt. Bejöttem, hogy megnézzem, nincsen valami baj. Tudja, hogy van, az segíteni akartam. Jesszi, mielőtt válaszolt volna, gúnyosan felnevetett. Úgy látom, Fidónak egészen más erről a véleménye. Ne hülyeskedjen már, Kemper próbálta a lelkére beszélni, Eddie. Vitesse innen ezt a dögöt. Majd, ha itt lesz az ideje, kuncogott a hadnagy, aztán megkérdezte a rendőröket. Ellenőrizték az ajtót? Hát persze, felelt az egyik. Erőszakos behatolásra utaló jelek? Azt hiszem eddig kivételesen az igazat mondja, közölte a rendőr. Jesse komoly arccal elgondolkodva megcsóválta a fejét. Történtek ennél cífrább dolgok is az éjszaka, és mindegyik a városnak ezen a részén tette hozzá Vince. Sila Miller a baleseti részleg bejárata előtt a fenntartott helyen állította meg lehajtható tetejű piros BMW-jét, és a jobb első ülés kisé előre döntve rápillantott használhatatlanná vált videómagnójára. Szerette volna az aktatáskájával és egy mappával együtt felvinni az irodájába, de nem bízott benne, hogy sikerülni fog, amikor meglátta kiszáll ki a közelében leparkoló fekete tojót a terepjáróból. Bocsásson meg, Mr. Henderson, szólt oda síla sila fontosnak tartott, hogy az osztályán dolgozókat névről ismerje, ide jön egy pillanatra. Bár a mozdulataiból nyilvánvaló volt, hogy sietett, Pita neve halatán megfordult, és mivel rögtön felismerte Dr. Millert, irányt változtatva odament a kocsiához. Tudom, hogy nagyon elkésem mondta idegesen, Dr. millert úgy tartották számon az osztály dolgozói, mint a legkisebb figyelmetlenséget sem tűrő főnököt. Az alacsonyabb beosztásúak, főleg az elsőéves segédorvosok a háta mögött sárkány nevezték. Ígérem, nem fog még egyszer előfordulni. Síla az órájára pillantott majd vissza Pítre. Jól tudom ugye, hogy ő kezdi az orvosi egyetemet. Igen, válaszolt a gyorsuló szívdobogással a fiatal ember. Maga legalább jobban néz ki, mint akik idejöttek. jöttek, folytatta, mosolyát megfegyelmezve Sheila, látta Hendersonon, hogy ideges, nem tudja mire vélni a szavait. Píta Bóknak tűnő megjegyzés halatán csak szótlanul bólintott. Fogalma sem volt róla, amit mondhatna. Gyanította, ugyanaz osztályvezető csak játszadozik vele, de egyelőre nem volt ebben biztos. Tudja mit? kérdezte Síla, és a fejével a kocsia ülése felé bökött. Ha hajlandó felhozni ezt a videót az irodámba, elfelejtem égbe kiáltó fegyelmezetlenségét, és nem teszek említést a dékánnak. Pete most már egészen biztos volt benne, hogy Dr. Miller csak ugratja, de úgy érezte, jobban teszi, a befogja a száját. Szó nélkül benyúlt hát a kocsiba, a hóna alá csapta a videomagnót és követte a doktornőt az osztályra. Szokásos délelőtti forgalmat leszámítva, odaben tulajdonképpen nyugalom volt. 15-20 beteg várakozhatott mindössze sürgősségi ellátásra, és a baleseti váróban is csak néhányan voltak. Az ügyeleti pultnál szolgálatot teljesítők barátságos mosolyal köszöntek Dr. Millernek. Pitet azonban értetlenül méregettét, különösen az, akit föl kellett volna váltania. Folyosom folyosón végighaladva már az irodája előtt jártak, amikor Sila észrevette Keri Wintroppot, a kórház egyik az orvosi berendezésekre felügyelő elektronikai műszerészét. Szólt neki, és Wintrop készségesen oda sietett hozzá. A videón tegnap szívrohamot kapott, mondta, és fejével a Pit hóna alatt lévő készülékre bökött. Kérjen sorszámot, doktornő, ha csatlakozni akar a klubhoz, válaszolta Keri, mások készüléke is bedöglöttek. Valami kisülés lehetett az egyetem környékén este tíz után. Már egy csomó masinát behoztak a kollégák. Kisülés, értem, mondta Síla, bár szó sem volt arról, hogy értette volna. Nekem a tévém robbant fel, jegyezte meg Pitt. Az enyém hála Istennek épp. Be volt kapcsolva, amikor a magnó meghibásodott? kérdezte Kerry. Nem. Akkor azért nem esett baja, állapította meg a műszerész. Ha be lett volna kapcsolva, most cserélhetné a képcsövet. Meg tudná javítani a magnót? kérdezte Síla. Csak úgy, ha kicserélnék benne minden fontosabb alkatrészt, válaszolta Kerry, őszintén szólva olcsóbb, ha vesz egy újat. Jaj nekem, ezzel legalább már megtanultam beállítani az órát, most kezdhetem előről. Cassie lélekszakadva rohant fel az NC Scott középiskola lépcsőjén, és éppen akkor lépett az épületbe, amikor felhangzott az első óra kezdetét jelző csengetés. Gyorsan figyelmeztetve magát, hogyha pánikba esik, attól cseppet sem lesz jobb, felfutott az első emeletre, és sietve az terme felé tartott. Egy hónapos iskolai gyakorlata közepén tartott angol irodalomból, és ez volt az első eset, hogy elkésett. Az ajtó előtt megtorpanva, sietségtől összeborzolódott haját igazította meg, és összegyűrődött pamut simította le, tisztán hallotta a teremből kiszűrődő ricsajt. Számított Mrs. Endelman határozott fegyelmező hangjára, de hiába várt még csupán a hangos beszélgetést és a kacagást hallotta. Óvatosan benyitott és csodálkozva nézett körül a teremben. A diákok csoportokba verődve, semmitől sem zavartatva beszélgettek. Egy részük állt, és volt, aki a radiátorra vagy éppen a pad tetejére telepedett. Bejebb dugva a fejét, kezi megértette a szokatlan zűrzavarokát. Mrs. Endelman nem volt a teremben. Nagyot nyelt és közben érezte, hogyan szárat ki egyik pillanatról a másikra a szája. Hirtelen nem tudta, mit tegyen. Minimális tapasztalatai voltak a középiskolásokkal, korábban csak elemi iskolában jár gyakorlaton. Érezve én, hogy nincs más választása, mély lélegzetet vett és az ajtót belökva a terembe lépett. Senki sem figyelt rá. Keszi a tanári asztalhoz lépett, és megtalálta rajta Mr. Édelman kézírásos üzenetét, Miss Winthrop, néhány percet késni fogok, kérem, kezdje el nélkülem. Az izgatottságtól hevesen dobogó szívvel Keszi végignézett az osztályon, és tehetetlennek, oda nem valónak érezte magát. Nem volt még tanár, egyelőre nem. Figyelem, szólt a gyerekekre, de azok a fülük botját sem mozdították. Még hangosabban szólt végül már kiabált, és attól végre csodálkozó csöntámot. támadt. Harminc szempár szegeződött rá, az arcukon a kifejezés a meglepődéstől a rosszaláson át egészen a nyílt felháborodásig terjedt, mert volt mersze megzavarni, félbeszakítani valami fontos megbeszélést. Üljetek, mondta, és jobban remegett a hangja, mint szerette volna. A diákok, ha vonakodva is, de engedelmeskedtek. Rendben van, állapította meg Cassie, inkább csak önmagát nyugtatva. Tudom, hol tartotok a tananyagban, úgyhogy amíg Mrs. Edelman megérkezik, akár beszélgethetnénk is kicsit Faulkner írói stílusáról. Lássuk, ki kezdi! Kesi várakozva körbehordozta a tekintetét az osztályon, de a gyerekek, akik néhány pillanattal előbb, még mintha gyorsan pergő film szereplői lettek volna, mozdulatlan szobrok kámere vettek. Aki ránézett, annak is kifejezéstelen volt az arca a tekintete. Egy vöröshajus rád szemtelenül megkockáztatta, ugyanúgy, amikor felé nézett, a száját csókra csücsörítse, de kezi úgy döntött, inkább nem vesz tudomást róla. Érezte, hogy a kínosan, hosszúra nyúló csöndben a homloka gyöngyözni kezd az izzadságtól. Látta, hogy a második pacsor végén egy szőkehajú fiú lehajtja a fejét, és elmélyülten matat valamit a hordozható számítógépén. Lopva a tanári asztalon fekvő üléstrendre pillantott, és megkereste a fiú nevét. Jonathan Sellers. Felnézett és elszántan újra próbálkozott. Hát jó, tudom, vagány dolognak tűnik, hogy kikészítsetek, hiszen még csak egyetemista vagyok, és sokkal jobban ismeritek itt nálam a dörgés, de... Kesz a mondatot már nem tudta befejezni, mert nyílt az ajtó. Az ajra rögtön megfordult, arra számított, hogy a szigorú, fegyelmet tartó Mrs. édelman érkezett meg, de nem. A helyzet még rosszabb volt. Mr. Patrick az iskola igazgatója lépett a terembe. Keszi végleg pánikba esett, Tudta, hogy Mr. partridge hogy Goromba a fegyelmet nagyon fontosnak tartó ember. Akkor találkozott vele, amikor fogadta az iskolai gyakorlatra beosztott egyetemistákat, és az igazgató az alkalmat megragadva rögtön a tudomásukra is hozta, hogy messze menően nem ért egyet a programmal, és kizárólag felsőbb nyomás hatására hajlandó fogadni őket. Jó reggelt, Mr. Partridge, préselte ki magából keszi nagy ezen a köszönést. Segíthetek valamiben? Folytassa csak, vakantott az ordan az igazgató. Hallottam, hogy Mrs. Edelman késni fog, és úgy döntöttem, benézek kicsit. Természetesen. Keszi visszafordult a farcalülő osztály felé és megköszörülte a torkát. Jonathan Sellers mondta tisztán, érthetően a számítógépével foglalatoskodó fiú nevét. Mi volna, ha te kezdenéd? Szívesen, válaszolta készségesen a srác. keszi halkan megkönnyebülten felsóhajtott. William Faulkner az amerikai irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, kezdte Jonathan, mindent megtéve, hogy a hangja elfogulatlan legyen. Keszi biztos volt abban, hogy a hordozható számítógép képernyőről olvassa a szöveget, de nem törődött vele. Valójában nagyon is hálás volt a találékonyságáért. Jellemző rá a ragyogó jellemábrázolás és a bonyolult meseszövés. Tim Appleton, Jonathan partársa szemmel láthatóan pukkadozott a nevetéstől, mivel látta, mit művel a barátja. Köszönöm, vágott közbekeszi most lássuk, hogyan nyilvánul meg mindez abban a novellában, amit mára el kellett olvasnatok. A táblára lépett, és felírta rá, hogy érzékletes jellemábrázolás, majd mellé azt is, hogy összetett meseszövés. Még nem fejezte be, amikor nyílott, meg be is csukódott az osztályterem ajtaja, és hátrafordulva óriási megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy a mogorva partridge távozott. Az osztályjal újból szembenézve örömmel látta, milyen sok kéz emelkedett a magasba. Mielőtt a jelentkezők egyikét felszólította volna, futó, de őszintén hálás mosoly tereztet meg Jonathan felé. Nem esküdött volna meg rá, de úgy tűnt, hogy a fiú, mielőtt újra belemélyedt volna a számítógépébe, erősen elpirult.